To, co nás formuje, to jsou naše zvyky a zvyk meditace je asi v tomto životě ten nejlepší zvyk, co můžeme vytvořit. Jak to vidí Katka? Hm? Možná, že jsem se nemílil, aspoň tak já to cítím. No ale meditace neznamená, že jenom sedíme... Hm? Meditace znamená, že v sanskritu nebo v pálí meditace znamená, že se kultivujeme. Hm? To je meditace. Že se kultivujeme ty dobré stránky a jsme si vědomí těch nepříjemných stránek. Hm? To je kultivace. A jestliže kultivujeme ty dobré stránky, začínáme si být čím dál, tím víc vědomí těch nepříjemných stránek. No a tím, že jsme si jich vědomí, oni mizí. To je uvědomělá pozornost. A uvědomělá pozornost ústí v probuzení. Body. Body znamená proces probouzení. No, a ten, kdo kultivuje zvyk dobré zvyky, no, ten se probouzí vlastně každý den. Máme vždycky nějaké dobré zkušenosti. Že se učíme z dobrých věcí, učíme se ze špatných věcí. No, jestliže se učíme z dobrých věcí a špatných věcí, které nás konfrontují v denním životě. No, my se měníme. My se měníme ve smyslu, že se naladujeme na to skutečné. No a jestliže věříme v buddhismu, obzvláště v jeho bodhisatovskou cestu, na to skutečné v nás je opravdu stav budovství, stav vědomí, které je neotřesené, hm? To je to skutečné v nás. A tento stav vědomí, které je neotřesené, ten je zakryt hm? čím? Ten je zakryt našimi, našimi špatnými zv, z, zvyky. Hm? Jestliže toto prokukujeme, my se kultivujeme. Tím, že se kultivujeme, my se měníme. Tím, že se měníme, získáváme svobodu, protože svoboda nepatří nám. Svoboda patří tomuto přirozenému stavu budhoství, které je v nás. Oh, to. Hm? Tak jdeme se vyfotit. Hm? Vidíme to stejně. Hm? Snažíme se to vidět. No a tak, jelikož máme karmický vztah, no tak určitě se sejdeme buď zase tady na Slovensku nebo u nás na Sněhově, hm? tam to taky není špatný. My se snažíme, aby to bylo ještě lepší. No a tady Román na Katka se taky tolik snaží, měli bychom je podporovat, hm? tak nezapomeňte podporovat ti, co přinášejí dobro. Hmm? A vyhýbat se a nebýt příliš familiární s těmi, který přináší zmatek? Hmm? Vidíme to stejně, Katko? <laughs> Tato otázka mi bude chýbat. <laughs> tak dobrý, tak jdeme se vyfotit.